Kära avgångselever, det här senaste var. Martin, vår, Martin, va? ja? vad gör du? Nej, jag övar lite bara. Alltså, vad övar du på? Ja, men det är ju skolavslutning. Är, är det tal du har där? Ja, det är det väl, ja. Alltså Martin, du ser hemskt stilig ut i din kostym, men det är rektorn som ska hålla talet. Jaha. Don't tell me Let's go crazy in the wild and if I chance make a child. That just means that we're alive and healthy. Yeah. Hej och välkomna till avsnitt 55 av Bonuspappan och Plusmamman. En podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Och vi sänder i samarbete med Familjeträdet i Ystad. Just det, det är ett företag som har specialiserat sig på rådgivning för Bonusfamiljer, eftersom det kan vara lite speciella problem som uppstår. Som kanske inte direkt finns i kärnfamiljer. Och Stina Pettersson är samtalsterapeut där. Och henne kan man nå på Instagram, familjetradet. Där kan man väl även se att hon inte är i Ystad just nu. Nej, jag tror att hon är kanske i Grekland, kanske i Spanien. Kan vara. Vi har full koll på Stina. <laughs> man kan även nå henne via www.familjetradet.com. Mm. Och just nu kan man ju prata med henne gratis 15 minuter. Få testa på lite om hon har någonting att komma med. Men då måste man säga att man har hört det här erbjudandet i podden. Mm. Och vill man prata vidare så kan man också få 100 kronor rabatt. Ja, det är Aha. jättebra. Man kan även få stödjande mejl och man kan skicka frågor och få lite stöttning. Ja, testa det. Mm. Veckans tema kommer idag att vara skolavslutningar och annat pix i bonusfamiljen. Ja, du tänker att det är ju fler kockar desto sämre soppa där när alla ska träffas och fira. Jag tänkte ju fler föräldrar desto större soppa. Mm, det blir det också. Sen har vi en väldigt spännande gäst också, nämligen neuropsykologen Bo Heilskov-Elven. Yay, min stora idol. Ja, han är ju med i två andra poddar där han är programledare kan man säga. NPF-podden och lågaffektiva podden. Mm. Och han har föreläsningar lite här och där och får man tillfälle att gå på den så ska man göra det för han är fantastisk. Absolut. Kommer väldigt snart en lång och härlig intervju. Innan vi går in på High and Low så tänkte jag ha ett litet reklaminslag. Jaha, det är alltid lika roligt att höra din konstiga röst. Speciellt som jag aldrig har förberett mig. Nej. Nej, aldrig. man vet aldrig vad som ploppar upp i hjärnan. Det är spännande. Det är som en, nästan som en här övning. Man bara släpper Unleash Tombola. the Reklam dragon mm. Mm. Är du beredd? Ja, knappt Välkomna, välkomna Till Naglar och skönhet Ateljé Naglar och skönhet i Ivarbärlig på Borgmästakatan 14 Uppge kod Maria 18 För 20% Ja, ni hörde rätt 20% Rabatt på skönhet Inre och yttre med mest yttre skönhet Ta bort hår, ta bort tår Nej se <laughs> till tår naglar skönhet Man kan alltså få målade tånaglar där på den salongen. Jag vet faktiskt inte, men det borde inte vara en omöjlighet. Får kolla det. Och nu har vi haft tånagelförlängningar. det har jobbigt med skor och strumpor. Då. Ja, men nu på sommaren så har man ju sandaler. Just då kan det. man bara så här. Wow. så sticker de ut utanför sandalerna. Allting finns Naglarna. på Google. Jag måste googla på det. Det finns säkert någon som vill ha tånagelförlängningar. Det, det tror jag också. Ja. Men framförallt så kanske man vill ta bort lite hår nu när man ska blotta sin kropp i sommarsammanhang. På ja. ryggen och på överläppen. Insidan, ögonlocken Där har man inget hår. Nej, det är bra. Ja. Jobbigt när man har linser i så fall. Ja, det kan ju vara sådana vindrusetorkare. Mm. Men också kan man sätta till hår, typ om man inte har några ögonbryn som jag. Mm. Så kan man göra något som heter microblading. Jaha. Det är inte som tatuering, men det är ändå lite halvt så. High and low har vi ju numera. Ja, Vad jag tittade varit... ut genom fönstret och kände att det är lite low just nu för att det vackra vädret har omvandlats till regn. Det kanske hörs lite, det regnar. Nej, Nej. jag tror inte det hörs i inspelningen. Men vi hade ett svagt surr här för en stund sedan. Din höjdpunkt i bonus. Min höjdpunkt den här veckan måste ha varit att vi faktiskt fick låna min son. Han är inte så liten längre, han är 12 år. Så att jag fick träffa alla fem barnen och fick ta kort på dem. Mm. Mm. I samband med skolavslutningen. Så han var ju med på de tre största barnens skolavslutning. Och så fick vi höra jättefin sång av Saga ackompanjerad av Lycke. Och det var också en höjdpunkt. Så hela det var en höjdpunkt. Det var ju egentligen eh, förstås en höjdpunkt för mig också, skolavslutningen. Men ska jag ta något annat så tyckte jag det var kul när vi spontant cyklade ner och spelade barngolf som det heter. Och du vann igen över mig. Det är helt självklart. Jag tror att du förstod det. Förr var det inte. Jag var längre upp förra året slakt. Ja. ja, då slog du ju barnrekord förra året tror jag. Mm. Mm. Nej, det var en, en trevlig kväll av många. Ja, ha? hade du något low? Ja, jag tyckte att det var lågt <går> igår när jag skulle... Ditt resultat i minigolf var <går> lågt. Nej det var... Nej, nej, det var högt. Det, det var för högt. <går> Men eh, vi håller ju på att rensa ut i vardagsrummet som även är vårt sovrum för att flytta bokhyllor och få lite mer eh, plats och kunna andas lite mer och så. Och jag är dålig på att rensa ut grejer och... Nu så är till exempel alla DVD-filmer är nedpackade i olika lådor och sådär. Du är ju en saksamlare av rang. Jag har ju som försökt förklara för dig att filmer finns på internet nu. Ja, jag, jag har upptäckt det också. Man behöver inte ha dem i Digital hundratals form. små plastförpackningar som ska finnas. Men det... du behöver lite tid på det att sörja dem kanske. Ja, lite så. Försöka lite sorgbearbetning på min samling. Mm. Sitter i garaget och klappa på lådorna. Och ditt Låga. mitt låga mitt, mitt låga är att du är så dålig på det den sätt. men förutom det så hade jag väl en sån här typisk mammabryt när jag insåg att jag innan skolavslutningen fick välja mellan att sminka mig eller baka tårtan eller städa här hemma och insåg att det blev lite jobbigt så då bröt jag ihop en stund. Men sen hann du med allt så att det blev fint och gott. Ja, jag har inte sminka mig, men det kanske inte du märkte. Ibland märker jag det, men jag tycker du är så snygg ändå, utan smink. Ja. Nu tror jag det är dags att eh, ni ska få lyssna på en neuropsykolog. Född i Danmark, bosatt i Loma, Skåne. Och han är själv bonuspappa, Bo Heilskov LVN. Och sen så jobbar han ju här i Varberg ibland. Just det. Han hade haft föreläsning den gången vi träffade honom för kommunen. Men sen så är han här en gång i månaden och hjälper till och rådgiver. Ja, så var det. Han var... Ja, jag blir så taggad. Jag att är det inte något av våra barn som mår lite dåligt så vi kan skicka dit det? <laughs> För han är ju så himla bra. Men de kan också lyssna på podden ju, ja. barnen. Ja. Men då kommer de ju höra vilka nya tekniker vi har lärt oss för att bemöta när de blir frustrerade. Det är väl just det att det är inte så mycket teknik utan det är mer... Jag tror att Bo har med att, människa, att han är väldigt intresserad av hur människan fungerar från början innan vi hade en massa tekniker och uppfostringsmetoder. Alltså back to basic. Vad är det som vi nedärvt i oss? Vad är det barn har med sig redan från början innan de behöver då så, så att säga, uppfostras? Ja, och det tycker jag också att man ska ta fasta på. Att barn vill samarbeta både med varandra- och med föräldrarna. Mm. Och jag tycker förstås att det är extra spännande att han, liksom jag, är emot det här med belöning och straff. Mm. Hej Bo, heilskob Elven. Så uttalar jag ditt namn rätt? Ja, det är jättebra Jag brukar säga men man får säga det, men. Vi... Alltså, heilskob, det ska ju inte sägas heilskob. Heilskob. Äh, men det är ju dansstum. Men jag så. kan inte byta språk med i meningen heller och säga Elven på svenska efteråt. Så det blir liksom det blir som det blir. Vi är glada. Du kan inte säga heilskob riktigt, så det, det är helt okej okay. ja. Vi är glada över att, att du pratar svenska med oss. <laughs> Vad kan man säga något om din bakgrund och ditt yrke med psykolog? Ja, alltså det, det funkar så i mitt liv att jag slutade skolan och började jobba. Och sen jobbade jag 10 år i industrin. Sen fick jag problem med balansen och då var jag tvungen att börja jobba. Men något annat, och det skulle vara dock att man inte får alltså, förhållande med triller. Så psykolog blev det ganska bra, tyckte jag. Så började jag plugga och sen blev jag psykolog. Så vid 35 års ålder var jag färdig. Ja, Jag utbildade mig till neuropsykolog. Sju terminer i Lund och fyra i Köpenhamn i klinisk neuropsykologi. Och det innebär att jag jobbade primärt vi med utredningar. Så, så del, det blev mer och mer vi började jobba med. Alltså intet är det ganska spännande. Det. Äh, jag pratade med några kollegor om det nyss. Alltså, vi, vi pratade om det som är, att ingen av oss är intresserad i betänteproblem. För alltså, att vi jobbar med det. <laughs> ja, alltså intet är intresserad så jag. Men, men det som jag upptäckte det var att väldigt många av mina patienter som vi utredde. Fick ett väldigt dåligt bemötande i sin vård Och det Gjorde ju att de mådde ganska mycket sämre mm. Så vi blev intresserade i när får de dåligt bemötande När det är beteendeproblem Men hur kan vi då göra Så egentligen bortnade det i att patienterna Blir dåligt Och då börjar vi fundera på hur kan vi då göra istället Så det är inte, inte beteendeproblemet som är intressant det, det är för att ska fan uppföra sig någon, någon, någon, någon, <laughs> liksom, ja. Och det här sen sysslar vi nu i ja, många år Och var det då du började utveckla Den här lågaffektivt bemötande metoden Ja Precis, ja, ja. Alltså det, det, det precis. Jag har gjort en intervjustudie som en del av min forskning där jag förgår sådana stora forskare på det här fältet och stora personer som också, var, det är något arbete vi har gjort tillsammans där att har utvecklat detta, jag och några brittiska kollegor lite sånt. Och alla började med detta just då, alltså där det var etiken, man blir så heligt förbannad på någon som inte betyder sig rätt och därför börjar vi fundera på det kan vi göra bättre. Mm -hmm. Och den, den som började tidigast, han är så ändig, han började på 80 men Prata om, han, han, han har utvecklat de delarna som är det fysiska. Alltså, vad gör vi när folk kastar möbler och sådana här saker? Och jag har fått utveckla väldigt mycket tänkandet. Men det har vi ju gjort för att hjälpa folk att. Ha... Vad gör man när folk kastar möbler? Inte så mycket. Vad gör inte så mycket? Nej, då, alltså, det, det, man ska tänka på det som intervallträning Ja. Alltså, de, blir, de blir väldigt trötta väldigt snabbt ja, okay. ja, ja, så, Men om du går in i det Då tar det hur lång tid som helst mm. Men låt så att klart bara kastar klart Ingen som kastar mer 7 minuter Så det, det brukar gå ganska fort Och det är det bästa sättet, för, det det bästa sättet. Ja, för så fort du går in i det förlänger det situationen Ökar stressen Och du går in och gör saker som kan traumatisera barnen, Som innebär att det blir mer att kasta fram och så, så. så som utgångspunkt är det inte så effektivt att göra det Och lågaffektivt Det är ju mm. ett ord som kan vara lite svårt skulle du säga Att man inte ska gå in med Någon mer energi Ja, det, alltså, Effekt betyder egentligen känslo, eller känslonivå Och det handlar om att försöka vara lite uh, Neutral i känslan Lite cool Ja, för det är att smitter. Mm. Alltså, Och när du då kommer in i en där Det är väldigt mycket känsla och du tillför mer nu blir det en väldigt våldsam situation. Så det handlar ju om att vi hur kan vi lugna ner oss. Man ska ju inte heller vara kul, cool, för det kan också vara en tjänst att vara som är. Vad ska vi kalla det? Äh, Ignorera det. Det är inte det vi snakkar om. Nej, nej. Så vi snakkar om att vara i det, men ytterligare tillsätta mer energi. Men även var barn där det är det ju samma sak. Altså, när vi tittar på den forskning som finns, så äh, är en jätte stor metastudie, där man tittar på alla möjliga metoder och kommer fram till att. Något av det viktigaste när de liksom är orolig det är att de får lov att vara själv när de vill det. Det är ganska enkelt. Och det ja. är det absolut viktigaste. Ja, alla kan ha nytta av det här ja. egentligen. Vad är de största misstag som föräldrar och pedagoger gör när de går i affekt mot sina barn? Ser du? Ja, men Det finns ju några stycken. Ett är det här med att man tror att det är den som skriker högst som vinner. <laughs> alltså, och, och det bygger på att man själv blir fångad i den här situationen och det, det, det är inte det som är misstaget att man låter sig fångas in alltså, så, så att man blir en del av den, en konflikt handlar ju alltså om att den ena häller bränsle på den andra som häller bränsle tillbaka så till vi ökar, och ökar, ökar båda två och, och, och där måste man minska det är väl det största misstaget sen, sen är det ju andra misstag att man går för nära alltså bara det du går för nära blir ju svårare i den situationen alltså, och vi har en tendens att gå nära när vi ska påverka Mm. Men, men det funkar inte när personen är orolig. Utan så du är det bättre att ta ett steg tillbaka? Ja, ta ett steg tillbaka. Ja. Okay. Mm. Ja, så sen kan rösternas ta ett steg tillbaka. Och Sen tror jag också, och, och det blir fel ibland. Vi har personer, bland annat har vi en av David Heber, han säger att du måste ställa ultimatum. Mm. Nej, du ska fan inte ställa ultimatum. Du måste alltså ge barnet ett nytt väg. För ger det barnet ett nytt väg, så kan barnet navigera. Så altid så til, at barnet har en ytvæk. Og det er jo både inde i et rum, hvor der var en dør yd, eller, eller mm. Men det er jo en situation, vi kan ikke sige, at du eller også så får du stryk. Altså det fungerer ikke liksom, <laughs> indtil en ytvæk. du får sige, antikaboster du tænderne ny, eller venter det i gang. Altså der er jo en ytvæk, just snø. Mm. Men vi dropper ind til kravet, Okay. Så, så vi, vi, vi skabber lige til ydrymme. Mm. For vi måske aldrig jo bare ydrymme for at kunne navigere. <laughs> og det er jo det, det, barnet behøver i situationen. Mm. Kan man säga lite att det handlar om det här med belöningar och bestraffningar som ja, men, känns lite... ja, Båda två är dåliga, för de, ja. de handlar ju om att, att du vill kontrollera beteendet mm. Jag vill ju att barnet kontrollerar sitt beteende Alltså det, det är mitt mål hela tiden mm. och Det handlar ju också om, jag vill ju inte att barnet växer upp och blir lydigt alltså, Nej. Jag, jag vill ju faktiskt att barnet växer upp och, och lära sig Kontrollera sig själv och ta bra val i sitt liv. Och det måste ju skapa de valmöjligheterna, skapa de situationerna redan när barnet är litet. Mm. Så därför i situationen då är det bättre att ge valet, vill du bara ställa ny eller vill vänta lite. För då är det barnet som säger använder väntar lite och då hjälper barnet sig att få en erfarenhet av att jag kan navigera. Mm. Men ultimatumet handlar om att kontrollera barnet. Och det är både belöningarna och straffet också, det handlar om att kontrollera barnets beteende. Uh, och det tror inte jag att vi ska göra. Jag tror absolut att vi ska öka självständigheten. Sen måste vi ju rama in det, för du kan inte säga till en treåring, vad vill du göra i helgen? <laughs> alltså det, det funkar liksom inte. Men att skapa valmöjligheter i helgen, var det sådana som så kring kläder, vill du ha dombyxor eller dombyxor, uh, om någon inte vill gå lägga alltså, sig, vill du ha det gåsyret du lägger eller vill du ha det, blir det mycket lättare att gå lägga alltså, sig, för jag fick ett val. Och, och när jag får ett val kan jag navigera inom den ramen som ställts upp. Og det tror jeg ligesom, er det største, der er som forældre. At, at hele tiden skubbe dig med når man ender på den her barnland, der vi hjælper på og navigerer. Martha Nussbaum, hun er filosof, og hun sagde, du, du tager hele tiden bort selvstændighed for dit barn. Det gør det, når du vil have han til at gå lækker, det, når du vil have ham at Og det er okay, når du har et bra argument. Han behøver at friske frisk i morgen, han behøver at have dig i munden, når han er 26, så derfor måske vi gjøre det. Men, men hver gang du gør det, måske du gøre det, så at han nu blev han bestemmer. Då bliver det bedre, mm. liksom. Uh, men, men der findes jo ingen årsak at bestemme det, som du ikke har noget bra argument for. Altså, så om, om han vil have rødere eller blåere det kan du jo sig ja. mm. Al altså, så er det. Men, men derimod at han får på sig bykser, det tycker du er en bra idé, eller mm. og, og, og derfor forsøger vi lægge valmødigheterne der, han kan bestemme, og, og, og sen begrænser valmødigheterne der, vi har et bra argument for det. Det er sådan en stor og filosofisk overbygning eller? Men i praksis bliver det jo, da vi sagde, at vi tænker jo altid, det er klart, at han skal bortstatte tændene. Men det er jo dumt at gøre det med vold. For da kommer han ind til i en så derfor ville vi gøre det på tænd. Så han nu blev, at det var han som bestemte, som bortstatte Jeg har den roligste hund i Helgen. Jeg har barn på tre. han er i Lunderborg. Og han vil ikke bortstatte tændene. Det vil han ikke. Så så ville jeg have bamsetankreme. Det bliver kan fungere, ligesom sådan. Nej, jeg ville have lidt af skudtankreme. Og det havde vi ikke i dag. Altså, så tål, ja, men vi skal jo se, om der findes et lille skud. Så, så går vi Det fandt et lille skud. Men der fandt et bamsetankræn eller buksetankræn. Hvilket var det? Nej, der ville have et bamsetankræn. Og, og så gik det med det. Så vi hittede igen og han uplever, at han fik lov at bestemme. Men han kunne jo ikke stille sig, hvad han kan bestemme, inden han får det frem for sig. Men, men jag, kan, jag behöver inte säga nej i den situationen För det, det, alltså, det kommer inte att bli yra skuld i alla fall Utan jag kan hjälpa in honom Och sen får vi det att funka liksom. Och han borstar tänderna och tycker det är okej okay. Och det var målet Vi vuxna har ju oftast väldigt bråttom Speciellt på morgonen tänker jag När vi ska till jobbet och till skolan Och, och barn har ju inte riktigt samma Hur ska man göra på morgonen När de sitter mm. där och har inte tagit på sig kläderna Och man börjar svettas Jag tror det är viktigt alltså, det är att förstå Att barn förstår inte tid jättebra som alltså en barn som inte är sjuk än, när du säger till dem att vi ska skynda oss, då förstår de inte att det går fort när vi skyndar oss. Så de hänger gärna på och springer fort, men det är bara för att det är kul. De fattar inte att det går fort. <laughs> och det blir jättekrångligt om vi då tänker att vi skynda dig nu, för vi, annars blir vi ju senare. Men det fattar inte dem, för konstigt nog Börjar förskolan alltid när de kommer dit mm. Alltså så är det ju. Så upp till sju års ålder, där finns det ingen möjlighet Att du kan sprida ett barn Utan det handlar det om att du lägger fram kläderna kvällen innan Och, och att du liksom ser till att Att, att vara där och, och ta nästa steg På en gång liksom. Men du kanske måste promta, som vi kallar det, ganska ofta Hålla fram byxorna, hålla upp sockarna och, alltså, och nu är det morgonforkost Och nu sitter vi här Och, och så liksom blir det tju tju tju, tju, tju liksom. då, då, Det blir det bästa sättet när du kommer upp i en tolvårig han vill inte ens så mycket och han vet ju att han kanske inte händer och han tycker inte det gör så mycket då blir det mycket mer besvärligt mm. <laughs> men, men då får vi ju ta den här andra samtalet som handlar lite om men, men ty, vad tycker du vi ska göra, tycker du det är viktigt att vara skolan i tid, nej jag tycker inte jag tycker det är viktigt att vara skolan i tid hur skulle vi kunna göra för att Både du får den løbende ro, du behøver morgenen, og at det lykkes for mig, at du kommer i skolen i tid. For du vil have løbende ro på morgenen, jeg vil i skolen i tid. Vil du, at jeg vækker dig lidt tidligere, eller, eller hur vil du egentlig gøre de det? Og så får vi jo til et samtal. Mm. Men, men du, du, du stiller jo en nul en derpå. Skolen af i tid, det er dit mål. Det er ikke hans mål. Mm. Men, men vi, vi mennesker, vi har en tendens til at råka sammen Vi, vi er jättebra på samme bitte Om det er så, at vi får lov at gøre det. Så är det så att vi går in i det samtalet och, och, och säger att det här är viktigt för mig var är viktigt för dig. Där kommer de flesta faktiskt att samarbeta, även tonåringar. Jag nördar lite på sån forskning i vad är människan. Och det visar sig när man går in och forskar på väldigt små barn och tittar på vad är det vi gör även om vi inte lärde oss. Då är det allra mesta vi gör det är att samverka. Mm. Alltså barn på Altså, barnen deler med sig af, at man er 10-gimål og gammel, det har man indtil videre lært. Sig. Lærer du dem det? Det gør dem lidt mindre, siger forskningen til dem. Det er faktisk ganske spændende. Men, men, men det gør det mere, om du prøver at få det for det, det er en grundlæggende menneskelig egenskab. Og den kan du samle med belønninger og mm. straf. Det, det er det, som henter. Der findes en som har vist, at uh, altså, der sidder som forsker og skriver med penner. Uh, det, det er en studie af, uh, jeg tror, det var Anne Køhn og Tomaselle. Det kommer 2014, och så sitter och skriver en penna och så kommer det ett barn in som är 20 månader gammalt, som är ganska små. Sen tappar forskaren pennan. Då Där går de allra flesta barn fram och samlar och upp i till forskaren. Mm. Så gör hon det fem gånger. När hon har gjort det fem gånger, då börjar hon belöna barnen när hon får pennan. Och sen efter fem gånger med belöning, så säger hon, att jag har inga fler belöningar. Då lägger barnet av och hjälper henne. Mm. Men om hon bara tappar den tio gånger, då hjälper det också det elfte gången. Så belöningen sabbar. Sam, sam, den här samarbetsförmågan Det är väldigt spännande För jag våran minsta i hennes klass är det mycket belöningar mm. det, var, det lutade lite åt straff också någon gång mm. att Om de inte gjorde det så fick de inte Det blev väldigt lättet så ja, precis. Och sen så har de, då de samlat dem De har varit duktiga hela veckan Så får de en överraskning på fredagen mm. Och jag har tyckt att det har känts lite sådär ja, Obehagligt För barn sätt. vill ju faktiskt vara duktiga Vi behöver inte hålla på med det så Nej, och, och sen är problemet, om, om de då upplever att det de får inte tillräckligt mycket, ja, då blir det ju fingrat. Liksom. Mm. Alltså, då får det vara, då kan jag göra som jag vill. Mm. Och sen har vi ju tagit bort den här sociala eh, aspekten, som både är positiv, alltså som handlar om att vi vill hjälpa varandra, men också skammen, som också är en kraftfull faktor. Alltså när jag vill inte skämmas, jag vill inte vara ute för. De tar vi ju bort också med det. Så jag tycker det, det, det tycker inte jag är viktigt alltså, och, och där tänker jag just den situationen med tonåringen Har vi klarat din barndom utan de här genvägande Till snabba effekter som vi sen inte blir långvägseffekter mm. Då kan vi ta samtal med tonåringen Det här är viktigt för mig, vad är viktigt för dig mm. Men det kan vi inte ta om, om han inte är intresserad i vad som är viktigt för oss mm. Och det gör han eh, inte om vi har belönat honom genom folkopväxten Det är väldigt spännande för det var ju mycket så för 10 år sedan ungefär, mycket med det här med belöning Ja, mm. och vi fick sådana Närning, det. supernärning Ja, supernärning, de har jobbat både med straff och belöning Och vi har också en del alltså föräldrakurser som kom från 10-15 år sedan Som hade mycket fokus på det mm. och, och, och nej, det blir inte så bra mm. det, det visar också att barnen får sämre självkänsla än de som inte har belönats För de får ju bara belöna om jag rätt mm. Så de får ju aldrig något för att de är, de de är Nej. og det jeg at man vækster ud med en sæmvårdskænsla, mm. det findes der studier på så, så vi vil jo ikke gjerne det kan vi få det her samverkan med barnet ah. Så kom der en rolig studie i Danmark, før det var ganske det er helt nyt data uh, ja. i Danmark opfandt man jo, da han som hedder Hågård han opfandt det her begreppet forældre mm -hmm. for 20 år siden, og det skulle dog betyde at forældre som hjælper sine børn for meget, og då bliver barnet tygt at han ligesom huskudstændig husk og, og kan ingenting og så er man gjort i Danmark, og man har gjort en en studio. Man tog det her begrebet for 15 år sedan, og så hvem holder på med sine børn på det viset, og så øh, skriver man ned og interviewer der forældre, og så tager man på den nye 15 år efter for at se, hvordan det går for børnene. Og der har de identificeret fire grupper: børn som får mykke hjælp og som ikke behøver hjælp af tilhæmmer, det er jo jo rigtig at krydning forældrene. Børn som får mykke hjælp, men også hjælp af tilhæmmer, altså som samværker. Mm. Samarbetet, det är det jag är intresserad i Barn som inte får särskilt mycket hjälp men måste hjälpa till hemma Och barn som inte får särskilt mycket hjälp men inte behöver hjälpa till hemma Och de som de gick bäst för det var de som fick hjälp mycket jättemycket hjälp och hjälpte till hemma mm. de, de gick näst bäst för det var Körlingbarnen mm. Men de här som inte fick hjälp skulle klara sig till hjälp gick faktiskt sämre för okay. Men lite bättre för de som hjälpte till hemma än de som inte gjorde mm. Så det innebär det är ju viktigt att vi får barnen att, att hjälpa till Och vara en del av världen och vardagen hemma I du det det, jag gör det Alltså sam samarbetet, liksom. mm. det, det är viktigt Men vi ska inte säga att, att, att tänka inte jag hjälpa dig när du behöver det Utan, i knut av skorna 10 år extra Om det skulle vara så, det är, en, det är ingen fara det, det är inte det som gör det, det blir bara positivt Men då kanske känna sig Älskar det på något sätt att ja. föräldern tar hand om ja. dem. Ja, och sen tror jag också när du ser någon hjälpa dig, det hjälper du också. Ja. Alltså, den Då gruppen, visar man det, den ja. gruppen som har en här dubbelheten, det, det, alltså, det, det är de som är bäst. Och, och det är det som den här forskningen i, i, i det här med värde den säger att vi är gjorda för att samverka. Mm. Har du några råd till bonusföräldrar som har <laughs> så att säga kromliga bonusbarn? Jag är själv bonusföräldrar. Ja. Så jag har fyra bonusbarn och två biologiska barn. Men det är jag som har de kongliga barnen alltså. <laughs> <laughs> Eller ett. Så, så Men, men alltså i, i, Vad kan vi säga, det vi har gjort Alltid, det är ju att, att Jag har haft huvudansvaret för mina barn Och min fru har haft huvudansvaret för sina barn mm. Alltså, och, och, och, jag, och jag får verkligen Vår bonuspapper, ni får vår bonusmodfar Och så vidare, och det tycker jag är jättebra mm. Det handlar inte om att den ena gör allt Med det ena barn, den andra gör allt med det andra Det handlar om 10% mer mm. Alltså att 10% mer och det andra håller mindre så hela tiden tänker så den ena. Alltså, vi har ett dansbegrepp begrepp jag älskar och det är vi kallar det repollare. Och mm. så du? Ja, repollare. Repollare. Ja, och repollare det är den som liksom har, har om du har bord till exempel den som har hand i repen det är den som har lite mer att säga att om med mm. öl. Och jag repoller, mina barn och hon repoller på sina barn. Mm. Mm. Ja, alltså, så, så, så det är liksom så är och jag får ju underordna mig i i annars fall och hon och hon i min fall. Och den tror jag hit så alltså, det inte han inte om det fulla fullt Det handlar om att ha det är det sista ordet. Det yttersta, liksom, alltså. Ja, Ja. ja. ja. Och, och, och hitta den balansen här. Och där tänker jag när vi pratar så mycket om barn som samverkar. Alltså, det handlar ju också om att vi vuxna ska samverka. Och samarbeta i den här likvärdighet. Och där är det så bra att vi har de här tendenserna som vi sett säger att vi delar efter insats. Mm. Alltså, och, det, och därför kräver jag, vi, måste ju säga det, ett bra bonusföräldraskap kräver att vi har jämställdhet i hemmet också. Mm. Annars blir det fan ingen vidare. Mm. Alltså för är det så att vi gör sitt lika mycket hemma, då har du också respekt för den andras åsikter kring detta. Det är kanske inte du har annars. Så jag tror det är två det. Både få till den här, den här samverkan i hemmet och få till samverkan kring barnen. Mm. Så fick vi en fråga, hur bemöter man sitt bonusbarn utan att gå in för mycket i uppfostran och regler, men ändå ge struktur och ramar? Mm. Jag tycker det är viktigt att säga att, att just och regler och struktur och ramar, det men Det kan jo være samme så, men det behøver ikke være det. Uh, Struktur af handler jo om i førvæk, med frustrende, der tænker vi ofte i efterhand. Vi tænker grænsætning og så videre. Uh, og jeg tykker jo som bonusforælder, at det er vigtigt, at vi skaber på Så fungerer det her hos os. Der æter vi jo der, der går man op, der, der gör vi så her. Når sen, det ikke fungerer for bonusbarnet, Så ja, må vi jo se, hvad var det, som ikke fungerer det? Nå, er det et vældig lite barnkaldt, at barnet ikke uh, Men, men da er det jo selvfølgelig et problem. Som bonusförälder Problemet är att det uppstår när barnet vet att du är bonusförälder Och där får man ju sig. att säga Vi har de här ramarna hemma Och nu blev det inte så bra Vad hände I och med att vi tar det här Då kan barnet ju säga Jag tycker faktiskt inte så Ska vi ändra på ramarna eller är den bra som de är De flesta barn skulle säga att är bra som de är Bara ibland inte behöver följa dem 100% Och då kan vi säga Det är helt okej för mig Men det vi tänker struktur handlar om i förväg det handler om, det her er det, er, hvad jeg forventer mig af og det. Og kan du leve op til det hjertesblå? Kan du ikke leve op til det? Der måske jo ændre det. Mm. Og, og, og vil du ikke leve op til det? Der måske vi titere på, hvad det er, du ikke kan. Altså, det låter sig lidt kunstigt men man bruger at gjøre et eksperiment med folk, og, og, og, og så beder jeg dem vinker. Og, og de fleste, dem kan jo vinke og siger, jo, men der havde jeg jo ikke for højere forventninger på det men så beder de tårsalleklæder og det kan folk tydeligvis ikke og det bliver jo veldig overrasket over for folk dukker uh, jo i dag så de måtte jo kun have det eller? men de kan jo ikke til sammen med mig så her bare for at jeg beder dem for de ved ikke hvad jeg vil og de kan ikke beregne hvad jeg vil og den formågan jeg stiller altså forventer dem på der den bliver for mye. og der tænker jeg at i mange af de regler og rammer vi stiller op der måske vi sikre os at barnet kan alting i det der Mm. Altså indtil borger, jamen han kan knytte sig i sin her skole. ja, det er meget mere han kan, men, men indtil i allerske gruner, indtil altid. Så, så der kan vi ikke have en regel, som er, at du skal knytte sig din her skuld, det kan du, når du kan, og du ikke kan, så måske vi nogle ting andet, eller mm. Så hele tiden tænker jeg efter, hvad fungerer, hvad fungerer indtil, og så kan vi ændre den ramme, Og der tænker folk i blant, en råm en råm, den skal være på et vist vis, for at skabe på på barnet. Mm. Nej, en råm en råm, og så har vi den, til vi bestemmer noget andet. Men vi, vi byter intrykt ramen ut till att de bestämmer något annat. Alltså den ska vara förut till bara så länge den är där. Mm. Men barnen måste också veta att det går att skriva på det. För vanliga barn är det är den, är den klokren. Mm. När det gäller barn med särskilda behov, då kan vi behöva fasthålla ramen lite extra länge. Mm. Men, men vi, vi går intrykt och säger att nu brötte ramen. Vi säger att det blev fel, vi går tillbaka till ramen. Och sen försöker vi några gånger till. Och när det inte funkar så, så måste vi ändra den i alla fall. Det är det bara väldigt viktigt att vi är tydliga med att nu ändrar vi ramen för när man nu gör det på det sättet och, och med de andra barnen kan man inte behöva vara lika med det, för de ser det. Mm. Men, men det egentligen handlar mer om tydligheten i det vi gör. Vi jobbar med något som heter uh, fasta plan B. Och det betyder ju att varje gång saker inte funkar, där kan du alltid bara gå in till dig själv. Och sen kommer jag med en kort mm. Alltså då har vi en fast plan B. Och det innebär ju att även om det inte är det du skulle göra nu, då får du alltid göra det. Du har en utväg för jag kommer i min vardag och ställer för höga förväntningar på barn. Så är det. Det kommer alla föräldrar att göra. Men det ska inte vara så att jag sen pressar det igenom. Jag ska ge barnet en väg Och är det en fast plan B, då är det en strukturerad utväg. Så är det en del av ramen. Så det kommer man överens med, med barnet då om den här fasta plan B? Ja. Mm. Och, och, och, I vilken ålder? Det, det kan man ju göra redan med en 5-6-åring. Men ska det ska kanske vara en annan plan B. Det ska vara en plan B ska ju vara anpassat mm. efter barnet. Altså, jeg jobberne med en tjej, der var den faste plan B Det var, at når hun blev for jobbigt, så så hun jordgubbe Og så sagde hvorfor vil du se jordgubbe? Jo, ja, for jeg vil ikke se noget, som er kunstigt Jeg vil se noget, der aldrig skulle kunne se, altså, indtil jeg ser så kunstigt Så hun, ja. og hun fatter ikke rigtigt det Men når hun så jordgubbe, der betyder det jo, at jamen, då da bakker vi okay. og, og det blev et ganske bra set for hende at kunne, altså, Og sen kommer hun tilbaka For det er vigtigt Hun tager ind til for at slippe Altså barn vil ikke slippe Barn vil deltage, barn vil gøre det ret, ligesom, men når de ikke kan, ja, der, der måske du få og så skal vi bare have tilbage til Rom. Mm. Og derfor måske vi have en Rom, som vi ved, at barnet i høj grad kan leve op til. Altså, det, det er vigtigt. Og så sagde han, nah, at min uge vi har vi jo indtil en skubbe os hen Og så sagde han, men det vil jeg jo. Altså han kommer ju upp i sängen varje dag Eller hur? Mm. Ja inte alla dagar på helgen Nej för han är 14 år gammal Alltså så är det Men, men det handlar inte om att han är lad Det handlar om att det ger mening att vara i sängen Jämfört med inte vara i sängen mm. och, och där ska vi kanske ta reda på Vad är en om ram för en 14-åring det kanske inte är att han ska klockan åtta lördag förmiddag Och att han måste sitta med och göra melodikrysset Det är inte alla 14-åringar som tycker det är roligt eller. Hur? Utan vi kanske måste ta reda på ja, men Hur ska vi då göra? Vad tycker du är viktigt? Hur vill du ha det? Jag tycker detta är viktigt Det är viktigt för mig Men om du tycker någon annan är viktigt Då har vi ett smaksigt i samtalet Så det är hela tiden det vi ska vara i som förälder Jag tänker ju att Det kan bli svårt när man då har Två familjer Om man lever i bonusfamilj och den andra familjen har en helt annan ram. Så varannan mm. vecka så får barnen göra vissa saker. Och sen så nästa vecka så är de tillbaka. Att det blir jobbigt för barnen. Det tror inte jag. Nej. Nej. <laughs> äh, åsaken till att jag inte tror det, det. är att jag tror barnen ganska bra på. Jag ser till och med barn med särskilda behov. kan Men de kommer alltid att försöka använda det. Mm. Og der er det et problem, om vi har den her tanke, at vi tænker, at det er for at det er olika. Og tænker, om vi har dårligt samvete for, at, at vi ikke lykkes. Eller tænker, om vi tykker, at den andre at gamle forældre er en jævla idiot. For der kommer vi og siger, at det er for dårligt deres. Så, så det handler om, at barnet anvender de værktøjer, som findes for at få en bra kontakt for os. Der kan det blive et jævler værktøj. Og, og, og det vil vi jo ikke. Så, men mine altså borgerne, vi ved dem, så er det her hos os så er det der, og vi bare siger det, der er ikke problem, det er som med uretviser. om, om et barn, sagde, det ja, jeg, jeg en, en barn siger, det er jätteorædvist, ja, jeg har et barn, og så mm. har jeg et barnytagerne også, og så siger Mathias, hvorfor får Sofie altid til at tage frem i bilen, det er fordi hun behøver det, jeg vil også til at tage frem i bilen, Ja, men det er bra, der får du bare biter, når du sitter i boksæt. Der får du også sitte frem og hvile. Ja, det vil han ikke. Altså, men, men, men jeg holder jo ikke på at sige, men der får du sitte frem iblant, for jeg vil have det noget rettviset tanker. Mm. Det fungerer ikke. For der kommer han ligesom og nøter og fikser og doner. Altså, for der, der tapper han lige til 40 til vejret. Og man er jo dum om, men man anvender det, eller hur? Ja, han er jo ikke dum. Men om jeg bare sætter, men altså, det er ikke rettvis, og så tror du, det var rettvis der i verden, så her fungerer det. At ja, de som du frem, det er dem som bits i vill du det? Nej, det vill han inte. Nej. Han är ändå minst, han visste att han skulle inte vinna det i kriget. Men, men han var nöjd med svaret. Och så tänker jag också där. Varför får jag hemma hos pappa när inte får oss mamma? Ja, men det är något pappa bestämmer. Ja, det är jag som bestämmer. Och så här ser sett ut hemma hos oss. Men jag vill också. Ja, men det är det viktigt för mig. Så det är det, det, det ramen här. Jag hade en fråga om det. Om du trodde att barn med särskilda behov hade större svårigheter med det här varannan livet? Det finns ju många varannan liv. Mm. Det är inte bara ett. Det är inte, all, är inte alla som byter på måndagar. Nej. Alltså när det är små barn byts vi ju flera gånger i veckan också för att mm. det ska vara äh, vettigt. liksom mm. Jag skulle säga det så att vi måste ju anpassa det i varannan veckan efter alla barn mm. och, och Så jag vill inte säga att vi kan säga att jamen, det bara alla barn kan göra på, på ett visst vis För då kommer ju de här barnen som är skräpliga att inte klara det lika bra Men gör vi det på ett bra vis, då kommer de ju att klara sig också mm. Men det är ju det är mer stress i deras liv om de ska byta mm. Och det innebär att vi måste minska annan stress Alltså det funkar så i människor Det gör ingenting att du stressar i en del av livet Om du inte är i alla delar av livet Så man kan ha lite extra stress på jobbet Om en tolv lite extra lugn hemma ett tag Och det betyder för det här barnet får vi ju förvänta Att vi ska se till att vardagen är så lugn som möjligt Eftersom han måste flytta mm. Alltså så vi anpassar på det viset för, för det som är svårt för en del av en peff Det är ju skiften Många, för har är ju om mm. När det är varannan vecka och så, att när, när barnen kommer så blir det väldigt mycket att de ska ja. göra väldigt mycket just den veckan. Mm. Som är det samma sak hos den andra föräldern. Att de ska göra väldigt mycket. Mm. Så om jag tolkar det rätt så tycker jag att man kanske ska lugna ner sig lite? Ja. ja. Alltså när, när barn har särskilda behov så är skiften svårare. Mm. Och, så det är inte det att vara hos den ena eller vara hos den andra som är svårt. Det är det att skifta. Och det betyder kanske att efter varje skift så har vi två dagar där vi tar det lite lugnare. Och sen kan vi göra lite oljöga i de sista dagarna. Och sen skiftar vi och sen tar vi lite lugnare Per dagar igen alltså, för, att att, alltså, för varje gång det är en stressande situation Så måste det liksom vara lite lugnare mm. efteråt mm. Så man kan återhämta sig Men, men så tänker jag att det finns barn utan särskilda barn Som mm. behöver också mm. Så det handlar inte om att säga vad, vad är svårt för det här barnet mm. och, och det skiftet är svårt för en del barn så är det... Och då kanske det är inte är nödvändigt då Heller att ha den här Det ska vara sju dagar hos mamma Sju dagar hos pappa utan mer anpassa För olika barn Ja och, och även anpassa under en barndom Alltså jag, jag tycker inte det är något konstigt i att, att, att det är lite olika alltså, mm. eh, mina barn har mest hos mig Nu mm. har jag livet lite, lite grann så det var, det var inte mycket alltså, Sen bor deras mamma i Holland Och sen var de där en vecka på sommaren Och lite ner på julen och hans dem hos mig och det funkar också liksom. Men det gäller att jag ser till att de är så mycket hos henne som är nödvändigt Och som hon tycker att de tycker är bra mm. Och att jag ser till att det funkar hos mig Så att ingen börjar bråka om det För då blir det besvärligt Men mm. när de båda har öppna för att vara bäst just nu där kommer vi ju att göra anpassning. Det gör vi på sommaren också, eller hur? Alltså, oftast tre veckor där, tre veckor där istället för att bara mm. väcka vecka stenhårt för det blir oftast bättre. Så det här med att tänka, vad funkar bäst och vad funkar det? Och där tror jag det viktigaste är att vi tar varan gamla konflikt ur detta. Föräldrarna emellan. Så inte det är den som driver var ungdomarna ska vara. Utan det måste vara trivsel. Och där kan det vara barn där det funkar bäst med morgonarna och kommer iväg till skolan hos mina föräldrar och då har de mer på helgerna hos hos andra föräldrar. Mm. Alltså, så kan det vara till exempel. Och NPF är ju en sammanfattning kan man säga. Mm. Vad skulle du säga är de vanligaste man räknar in? ADHD, autism. Det är ju de två stora. Sen är det ju Threat-syndrom och vi räknar även in OCD. Alltså mm. tvångssyndrom i, i detta. Och, och sen, jag tycker det mycket bredare. Idag pratar vi om att, att det är en del barn som har svårigheter på olika sätt. Mm. Och det kallar vi med fin fint ord essens. Øh, og Essensborn, det er jo da alle dem vi kalder NB, mm. men også lige til til, som har ganske mulige drag om det der. men der kan kun ikke fylde kriterierne for en diagnos, mm. og, og, og så kan jeg tykke også, at det, det, det er den her, altså, det er jo ikke så, at antigen har man autism eller inti, altså antigen har en autism eller inti-autism-diagnos, mm. men der findes jo en del over, som har en del autism mm. men som klarer lige ved den dog, og de, också de barnen behöver lite mer förutsägbarhet för att gå riktigt bra. Men de klarar sig kanske i livet ändå. Liksom. Och, och det måste vi ju tänka hela tiden. Och det är Essens lite bättre. Inledning. För det är väldigt diagnoshets i skolan. Alltså att ja. Skolorna ställer inte riktigt upp på att hjälpa barn om de inte har fått en diagnos. I ja. min uppfattning. Och, och, och det, det är ju ett tänk som vi försöker komma bort ifrån. När vi tittar på de här diagnosmanualerna. Där blir de för varje... Varje gång vi får en ny revision det blir det mer och mer såna istället för serar men vi ska diskutera det i förhållande till att han har svårigheter internt att precis den diagnosen Og det handler jo om, at, at, at vi vil bort fra det her, at, at en vis diagnos sydløs og vis hjælp. Det, det kunstigeste, jeg har været med om, det var jo en, en medicinstuderende på lækerlinjen, som havde en autismediagnose, og så ville han have mentorstøtte. Og så sagde kommunen, at man egentlig, at LSS kan du få en verksamhet, men du kan ikke få mentorstøtte til universitetsstudier. Altså det er jo så hjælp, kort, altså, for han var jo jættehøjt fungerende. Men han behøvede hjælp til at, at navigere i materialet. Og det kunne han ikke få, for det gik ind til lss Mm. Men det var en direkt konsekvens av hans svårigheter Och där tycker jag vi måste ju säga Vad är det för behov han har Och det måste skolan också Och skollaget säger att så ska de göra mm. Så när de inte gör det där det är, alltså så är det dåligt arbetet det, det är viktigt att säga mm. och, och så tänkte jag lite på det här med Bonussyskon då Det är mm. också en lång process Man behöver tid och kanske hjälp Att eh, respektera varandra Och börja samarbeta mm. eh, Det måste ju också vara då lite extra svårt Om bara en i en familj kanske har en MPF-diagnos ja. och, och också kräver mer tid och energi av föräldrarna. Ja, där kommer vi inte på den rättvisa saken igen. Alltså om det andra barnet tycker att det är orättvist att det barnet får mycket hjälp så får vi ju säga att han behöver det. Men jag vill också ha det, ja men då får du också behöva det. Alltså mm. om du skulle välja, vill du vara honom eller vill du vara dig själv? Men den hjälp han får, med den hjälp du de får. Då ser alla barn, jag vill vara i skolan. Och det finns ju sådana bilder som är bra att säga. Vi kan ju inte ha en 3 kötter vi har en elefant där han är uppe här. Där kommer jag är och vinner varenda gången. Så vi måste ju ha olika täblingar för olika barn. Och, och, och, och det kan barn förstå. Liksom. Och, och därför säger vi, jamen, jamen, jamen, han behöver mer hjälp. Och det får han. Det är inga problem. Och det får du också när du behöver det. Så är det så att du sig, men då kommer jag hjälpa dig i kan också. Alltså, <laughs> Anders blir det inte bra. Alltså, och, och, och det förstår man. Men man måste vara så tydlig vi, kan, vi alltså, och vi får inte ha dåligt samvete, och det, det är inte det som är det svåra mm. När vi själva, men jag borde ju hjälpa andra något också, mm. för då kommer barnet och sticker in en finger, Och peka och peka och fixar och döda och och, och försöker få till det, och, och det ska vi inte göra. Vi ska bara säga så här ser det ut och, och det är bra. De som inte klarar sig, där måste vi som samhälle hitta att göra mm. det på, och det är det vi har diagnosen till. Alltså det här behöver vi kanske ju inte ta en annan väg, och därför ska vi inte normalisera för mm. Härligt, Det var jätteroligt att du ville vara med i våran podd och ni som vill höra mer av Bo kan ju lyssna på MPF-podden mm -hmm. och så har du väl säkert en hemsida där man kan se ja. vad du föreläser nästa gång och så. Ja, en del sånt har vi. Vi har också en liten podd som heter Logaffektiva podden. Jag är en del i den. Vi är några stycken som delar den. Det blir lagt upp en del här kommande tid. Då tipsar vi om den också. Mm -hmm. Tack så mycket Bo. Tack så mycket. Tack. Jag tycker det känns jättebra att jag äntligen har fått upprättelse för det här med att belöning och bestraffning är kontraproduktivt. Ja just det, det var ju Bo tydlig med. Mm. Men jag har försökt att berätta det att alltså, straff kan ju folk förstå. Ja men det är inte bra att straffa. Det, det, det är nästan alla som skriver mm. under på det. Men jag har svårt att förmedla hur jag menar att belöning också är dåligt. Ja och där sa han ju så bra att man förstör liksom barnens naturliga vilja till samverkan. Mm. Och att ifall man förstör barnen som små så är det svårt att då som tonåring vända sig till deras empatiska sida. Typ att, ja men ska vi inte hjälpas åt i familjen eller och sådär. Mm. Att man måste redan från början tala till barnets inre medärvda vilja att samarbeta. Mm. För det är klart, börjar man och till exempel betala varje gång de klipper gräset, då kommer de sen inte vilja klippa gräset gratis och till slut kommer de också vilja ha lite mer betalt varje gång. Det är svårt. Att komma. Alltså, vi är uppväxta med belöning, tror jag, mycket. Och vi ser det i samhället också, på arbetsplatser och ja, annat. Jag det tycker jag är jättekonstigt att det fortfarande finns kvar. Att man har små tävlingar som månadens säljare, den som har gjort bäst ifrån sig, får en bonus eller blir liksom utsedd och applåderad mm. bara för det och inte för vad den personen är eller vilken stämning han eller hon skapar i en grupp och sådär som borde vara viktigare mm. Nej men vi får nog bara tänka om som människor i helhet nu känner man ju så här bara Åh, nu har man gjort fel men man får, man får börja där man står ja. om barnen ser att deras föräldrar vill hjälpa till så är det det man lär barn mm. att man ska hjälpa varandra att man ska stötta varandra och ställa upp för varandra och vara intresserad av varandra och göra saker för någon annan utan att vilja ha en betalning för det så att man kanske inte ska säga så att men nu gör jag det här för dig så att gör du det för mig utan att man ska ha mer villkorslösa handlingar av kärlek och omsorg. Men det tycker jag du är jättebra på och det tror jag att det smittar av sig på barnen även innan jag kom in i bonusfamiljen. Mm. Och jag är nog lite sämre på det att bara tänka att jag ger någonting nu så kanske jag får tillbaka någonting i framtiden. Nej men du ska inte ge, du ska inte tänka att du kanske får, du ska bara, bara ge, bara ge. <laughs> Ja, men det är väl ja. bra, det har jag lite att jobba ja. på där tror jag. Vill man höra mer av Bo så ska man som sagt vara och googla och hitta honom på Youtube. Lyssna på hans poddar. NPF-podden och lågaffektiva podden. Och absolut, om man får ett erbjudande att gå på en av hans föreläsningar så just do it. Mm, absolut. Då var det veckans tema. Mm. Och jag hade tänkt att veckans tema skulle vara juni månad mm. För att just i juni månad så är det väldigt mycket, dels sådana här klassträffar. Ja, att nu ska föräldrarna och, och barnen träffas och så ska de spela brännboll. Det är en sån klassiker. Och sen är det ju studentskiver skolavslutningar. Och, och, mm. och det kan vara nog så stressande i en kärnfamilj. Men i en bonusfamilj så finns det dessutom lite olika svårigheter och utmaningar. ja Hur tänker du då? Några exempel eller så? Första grejen var ju bara en ganska komisk grej. Det var ju att Helles klass hade en sån här kväll då vi skulle samlas eller allihopa. Mm. Och det var inte mammavecka. Så du och jag hade ju packat picknickkorg och sen så liksom precis innan, eller det var någon timme innan så slog det mig, undrar ifall Helles pappa och, och bonusmamma vet att det är kväll. Ja, ja. Så då ringde jag ju faktiskt och kollade. Och då hade de ju missat det. Mm. Så det var en pyttig risk att vi hade kommit till klasskvällen utan barn. <laughs> det hade känts lite lustigt. Ja, så och sen så blev det ju så att vi fick låna med oss heller och att pappa och bonusmamma inte kom. Nej, just det. Nej, det finns ju många tillfällen där man måste vara på samma ställe från skolavslutningar och Ja, just det. Och, och det beror ju på lite vad man har för relationer och om det finns nog många som kan fira ihop ändå mm. att de bestämmer det. Ja, men det är ju det allra bästa för barnet. Mm. Och det är svårt att dela upp det. det kan vara så här, ah, nu kör vi en skolavslutning för, för biologiska föräldrar och sen en skolavslutning för bonusföräldrar. Det blir jättekastigt. Det går ja. inte. Nej, det, det är klart att man skulle kunna dela upp det och ha det i två omgångar eller till och med att någon har det dagen efter eller sådär, som man kanske på jul. Att någon ja, men det var det jag tänkte också. att Jul är så väldigt uppdelat. Där har vi haft länge, ofta, i bonusfamiljer, uppdelat eller skilda föräldrar överhuvudtaget. Att ja. man har antingen kommer på att man har varannan eller en del har halva. Det har vi pratat om i något avsnitt. Mm. Man kan ha halva julafton, men det finns oftast... Struktur och regler runt det redan. Mm. Men sommargrejerna som skolavslutning och sånt, det blir ganska flummigt. Det är inte lika inarbetat kanske? Nej, som nu då, som vi råkade hamna på att det var inte våran vecka när det var alla avslutningarna. Så hade jag ju bara, ja men jag bjuder hem mormor, mor, morfar och och mor, mor, mor, Håkan och kusinerna. Sen mm. så bara, ja just det, ska vi vara hos mig? Mm. Alltså, de var ju tills nu visade det sig att deras pappa jobbade så att han hade inte planerat någonting. Nej. Så då kom ju de hit i alla fall och käkade tårta och sånt. Men det var ändå sån där grej som... Och den delen av släkten bor ju längre bort. Ja, men hade det då varit två... Så hade det blivit lite Eriksgata där också. Att de skulle vara hos pappa och käka jordgubbstårta först. Och sen hos mamma och käka jordgubbstårta. Det är ju samma grej som på julafton. Fast man tänker inte lika mycket på det. Nej. Nej, så där på ett sätt är det ju... Just för oss är det lite enklare. Men då får ju vi istället låna ut barnen någon annan gång. Mm. ifall det skulle vara en mammavecka och, och de firar med sin pappa. Och sen har jag läst en del på de här sidorna som vi är med på att ska man tvinga med bonusbarnen till sina bonuskusines studentskivor och liksom sådana saker. Ja, just det. Att det blir inte heller lika självklart. Vi var ju på en student då var det ju också en pappavecka så det var ju du och jag och så lånade vi med oss heller tror jag. Och då var det din kusins son som ja. tog studenten. Som är var första att ta studenten i den sidan av släkten. Alltså min farmor och farfars sju olika barnbarnsbarn ja. var han först med dem. Ja, och så även då när du var skolavslutning nu och så bjöd jag ju hem mina föräldrar. Men vi bjöd ju inte hem dina föräldrar den här gången. Det brukar vi ju göra på födelsedagar och sånt. Ja, de var dessutom bortrista i sommarstugan i Småland. Ja, men det är lite sånt. Mm. Lite pix. Vilka, vilka ska man bjuda och vem tar illa upp och... Ska att köpa presenter till barnen när de tar, går ut skolan? Mm. Nu gick ju en av våra, våra barn ut nya till exempel. Så jag tyckte det var lite mer speciellt. Men... Ja. Och nej, det kan ju bli lite trassel om man inte har pratat om det. Jag tänkte ju säga det. Det enda är ju att man pratar om det. Man måste ju våga ta upp det. Liksom, och gärna i, i god tid. Så att vi eh, i god tid vet vi nästa gång så är det lycka som går ut nian. Vad hamnar det på för vecka? Och uh, hur firar vi? Mm. Och sen hur det blir som när våra barn har studenten. Så kanske vi inte kommer att bjuda dina kusins barn. Nej, där blir det ju lite... <laughs> Men vi blev ibland. bjudna till dem. Så att ja, det är inte helt självklart i en bonusfamilj. Sådana saker som man kanske inte ens tänker på i en kärnfamilj. Och så kan det ju bli lite... Jag pratade med en bonusmamma. Hon var jättebesviken för att... Hennes bonusbarn ville inte följa med och fira hennes syskonsbarns födelsedag. Nej, nej. Och det kan jag förstå att hon blev ledsen för att nej men hon hade ju velat ha med sin familj och det ja. är ju hennes familj, bonusbarn och så. Och, och, och det kan vi kanske relatera till. Men sen så kan man ju också kanske förstå bonusbarnet. Att den inte har växt upp med de här barnen på samma sätt. Så det är ju bonuskusiner då, kan man ju säga. Ja, och då får man ju också, tror jag, avgöra lite, det hänger ihop med barnens ålder också. Mm. Jag menar tonåringar, det är svårt nog att vara tonåring själv och då kanske man tycker att det är lite obekvämt eller lite nervöst att träffa mm. andra och sådär. Men däremot mindre barn tror jag att även om de initialt säger att nej jag vill inte följa med och jag menar har man ingen barnpassning och sådär då får man ta med dem och ofta så släpper det när de har varit där i fem, tio minuter. Då är de så pass flexibla att de tycker det är kul ändå? Jag tänker att man som vuxen får ta ett djupt andetag. Inte ha så stora krav. Och sen kan man inte styra alla andra vuxnas förväntningar. Om man har en, en mamma som tycker att varför beter sig det barnet så konstigt. eller Så får man okej, okay, nu tycker den så. Jag vet att det här barnet kanske är lite introvert eller att det här barnen känner sig osäkert i det här sammanhanget. Och det här barnet kanske till och med är så med sina egna släktingar. Ja. Jag tänker att vi alla vuxna överlag kan hjälpas åt att inte döma barn. För deras reaktioner. Mm. För de är fortfarande barn. Mm. Fram till de är 18 liksom, så mm. är det, har vi ju bestämt att de är barn. Och även om man då tycker att ah, men nu är de så stora, nu borde de sköta sig bättre. Att man kan sluta med det där. Borde. Ja. Och att nu är det så här. Den här människan... Känner sig så här. Och det är okej. Ja. Men att de ska vara, känna sig välkomna och sånt. Det tycker jag är, ligger på våra, oss vuxna. Att bonusbarn ska känna sig välkomna. I olika sammanhang. Där det inte är deras biologiska släktingar. och så. Nej och det tycker jag. Vi frågar ju ofta tycker jag. Även om det är pappaveckor och sådär. Så frågar vi att ah, nu ska vi dit. Är det någon som vill hänga på? Och om de inte har något annat inbokat redan. Så får de ju ofta chansen. Mm. Så ska vi sammanfatta vårt lilla tema då. Vi tycker att kommunikation, som alltid vi tjatar om, är viktigt. Mm. Och att vi vuxna får vara ännu lite vuxnare. Även om det ibland kan bli att man går ner på barnens nivå- när man känner frustration och när kanske man kanske tycker att det känns pinsamt- i vissa sammanhang och sådär. Så nej just det, det, är jag som är vuxen och de är ett barn- och de har gått igenom en skilsmässa och en ny familj och allt vad det innebär. Betyder inte att de får bete sig hur, som, hur de vill- men det betyder att oftast när ett barn beter sig på ett speciellt sätt så finns det en bakomliggande orsak. Ja, och som sagt, man kan ha jul lite som ett exempel. Att det faktiskt går att dela upp på olika sätt. Så kan man inte fira ihop och båda vill fira så får man dela upp det i olika dagar eller ha förmiddag, och eftermiddag eller på något sätt så. Mm. Men ofta kan man ju komma fram till en lösning där det känns bra för båda. Och så gör man nästa år så får man ha att den andra föräldern tar det stora kalaset. Och så finns det ju sådana saker som student till exempel. Det kan ju vara svårt att ha två studentskivor. Mm, mm. Men det kan också vara så att det, får, att det måste vara så. Alltså kanske att de får ha, det får vara två studentskivor så får studenten först vara mamma och sen hos pappa och träffa hela den släkten och sen träffa hela den släkten. Ja. Man behöver inte stirra sig blind på hur alla andra har det. Det ska funka för barnet och så för familjerna. Mm. Och det kan ju vara som sagt att man har den ena tar firandet som är vid skolan och är med och, och kör en, ett litet firande exakt där och sen får man ta maten med den andra familjen. Ska man ha två skyltar? Ja, just det. Nej, alla men... får en skylt. Tio skyltar för ett barn. Då måste ju barnen känna sig ja. jätteälskat. Man kan ju tänka lite utanför boxen i alla fall och inte vara så traditionell alltid. Men som sagt vi kan ju inte sitta och säga att man måste fira ihop för det, det är ju ett det kan ju vara jobbigt när man har skilt sig och att släkten kan vara osans Det kan vara jättejobbigt också. att höra det också. Ibland säger att man måste tänka på barnen. Man måste kunna fira tillsammans. Men om man inte kan det så kanske man kan försöka prata med barnet och säga att jag älskar dig. Jag och mamma har det lite svårt att träffas. Kan vi försöka komma till en lösning? Är det okej okay för dig om vi gör så här? De är ju ändå, vad är det, 17, 18 när de tar studenten? Ja, 19 till och med vissa. Mm. Och jag menar, det kan ju vara att mamman och pappan funkar bra ihop och sådär, men sen att det kan ligga mer i släkten, att olika föräldrar eller syskon där som tycker det är jobbigt att träffa någon igen då. Mm. Ja, det blir spännande. Vi har tre studenter framför oss om några år. Ja, jag ser fram emot det. Mm. Apropå det här med att ge och inte förvänta sig någonting tillbaka, mm. så kan vi ju tipsa om tonårsboken igen. Ja, Precis. Vi hade ju gäster i podden för ett tag sen, där vi pratade om tonåringar och de hette... Katarina Bölke-Haglund intervjuade vi och hon har skrivit tonårsboken ihop med Katarina Kantell. Ja, Katarina med TH och Katarina med bara T. Just det. Och just nu så har de ett samarbete med Fryshuset som går ut på att allt överskott vid försäljningen av just tonårsboken går till ensamstående mammor och deras barn. För på sommarlovet... För nu till sommaren så är det väldigt många föräldrar som faktiskt inte har råd att ge sina barn något speciellt på sommaren. Vi här till exempel har det väldigt förgivet att man kan åka till Seberg. Mm. Men det är, inte, absolut, det är absolut inte en självklarhet för många. Bara en sån enkel sak som att få komma iväg en liten stund tillsammans på en utflykt eller så. Ja. Så det är det som Fryshuset och tonårsbokens författare vill hjälpas åt och flera andra. Men vill ni hjälpa till med det så ska ni köpa tonårsboken. Ja, den är ju går väldigt 100 kronor kr går oavkortat till detta projektet. Och vi kan ju verkligen rekommendera boken. Vi har ju läst den och som sagt precis man får om ju dessutom den. en jättebra bok. Mm. Så det är ju fantastiskt. Och vill ni köpa den så kan ni gå in på tonårsboken.se Och vi har det också som länk på våran Instagram hela juni ut. Just det och våran Instagram är bonuspappan.plussmamman och våran Facebook hittar ni där också och även Bonusfamiljernas diskussionsgrupp om ni vill ställa frågor och få svar av oss och andra. Och komma med tips på vad vi ska ha för teman och så i podden. Mm. Ni kan även lyssna på vår speciella serie där vi har gjort fem av tio avsnitt om sorgbearbetning som vi själva tycker är väldigt intressant. Det handlar om känslomässig läkning och inte bara vid dödsfall utan vid separationer och andra förluster. Mm. Och så kan man ge oss betyg. Det tar vi gärna emot. Det litet, helst litet ett på bra iTunes. betyg. Mm. Så här, om ni står på vägen mellan en 3 och en fyra sätt en femma. <laughs> Jättebra idé. Nästa vecka så har vi en intervju med Uvett Lissman som kommer och hälsade på här i Varberg. Hon har sju biologiska barn med flera olika pappor. Och så har hon nu <laughs> två barn. Flera bonata. olika pappor. Det lät det. Det är så. Här, flera. När man säger mer än två, då är det flera. Ja, jag var osäker på om det är tre eller fyra pappor till de sju biologiska barnen. Så det är helt så enkelt flera. Jag, det är mer än en pappa. Eh, och så har hon nu två bonusbarn med sin nuvarande sambo. Mm. Hon är författare och föreläsare och även hypnoscoach. Det tyckte jag var väldigt spännande. Mm. Jag tycker vi ska bjuda hit henne en gång till. Vi hade lite, vi hade lite mycket att göra den dagen, så det var ju bara du som gjorde intervju. Mm. Du var upptagen och eh, vi ska, ska vi avslöja om jag blev hypnotiserad eller inte? Jag vet inte. Blev Nej. du det? Då, det är kanske är därför det har så konstigt på sistone. Då får man lyssna på nästa avsnitt. köpte choklad till mig och nu ska du bjuda ut mig på onsdag också. Är, är det så konstigt? Ja. Men jag älskar dig. Det är därför. <laughs> jag tror att jag har blivit hypnotiserad. <laughs> Glöm inte att livet... Du kanske inte vet att du har blivit hypnotiserad. Nej, just det. Så kan det vara. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Tänk om du är hypnotiserad. Och inte vet om det. Tänk om jag har beställt en hypnotisering av dig. Tänk om du är hypnotiserad och tror att jag är hypnotiserad. Tänk om bara båda två är hypnotiserade. Tänk om de som lyssnar blir hypnotiserade av det här. Om inte annat så kanske de blir irriterade.